Ca un arbore Autor Emilena Chedruncea Ca un arbore Trece ora prin mine Pentru fiecare frunză Un gând Rămân crengile Gânduri plutitoare La rădăcinile Arborelui de vin Trec secundele Orele Timpul Desenează INEL. Lectura Maia Martin